Jag vet inte säkert varför jag skriver detta på papper och inte på min dator. Det har nog att göra med de konstiga saker jag har märkt av på sistone. Det är inte att jag inte litar på min dator, jag bara måste organisera mina tankar någonstans. Jag måste få ner alla detaljer på pränt där de inte kan förändras. Någonstans där jag vet att det jag skriver inte kan raderas eller bytas ut. Inte för att det har hänt hittills, men allting flyter ihop här inne. Och mitt dimmiga minne gör att saker och ting känns luddiga och konstiga. Det där var jag för fyra år sedan. Den 28 september 2015 publicerade Creepypodden sitt sjätte avsnitt. Och där berättade jag historien Psychos, skriven av Matt Dumersky. Ni minns säkert den, det är ju trots allt en av poddens mest omtyckta berättelser. Det här som pratar nu, det är jag idag- Allhälgåna veckan 2019. Och vad vore väl en allhälgåna vecka utan en liten specialare från creepypodden? Nej, människor, jag blir ju huvudlös. Kör er om död Du lyssnar på Creepypodden med mig, Jack Werner och det här året lägger vi upp höstens mörkaste vecka lite annorlunda. Istället för ett extra långt specialavsnitt eller en följetong som löper över flera veckor som vi har prövat tidigare år kommer här en kort men intensiv följetong. Den här veckan ska vi höra en historia i sex delar och det kommer gå till som så att varje dag fram till natten till lördag får ni en ny del Ja, hela den här veckan blir en Creepypodden-vecka. Och det är inte vilken historia som helst ni ska få höra. Matthew Dumersky är tillbaka med en berättelse vi kallar Anstaltsserien. Dess sex delar berättar om en anställd på en anstalt som råkar titta för djupt ner i avgrunden. Och vad som händer när avgrunden plötsligt tittar tillbaka. Dagens del är den första av sex och den heter Ätstörningen. Den läses av Ludvig Josefsson och Alice Sjöberg Brise. Jag tänker av integritetsskäl bara säga att jag jobbar inom vården. Vi får in både en och annan patient som drar åt det knasiga hållet. En av dem har jag inte kunnat släppa på sistone. Kvinnan i fråga, som nyligen blev inlagd- hade en bakgrund som var oklar men saftig nog- för att skapa ordentlig ryktespridning på avdelningen. Till slut tröttnade jag på alla sensationella viskningar- och läste i smyg hennes journal. Det önskar jag att jag inte hade gjort. Det som följer är en förläsbarheten något redigerad version av hennes bakgrund. Det här är ett missförstånd. Ärligt, jag mår bra. Det är inte jag som är problemet här. De gömmer sig. De håller på så här för att tortera mig. Och så är det jag som har hamnat här. Okej, jag har haft problem med självkänslan. Det är sant. Faktum är att jag höll på med ännu ett misslyckat försök med en diet när allt det här började. Vi var ute för att fira Beckys befordran. Vi var fem personer på en restaurang. Jag har glömt vilken, men jag minns att den var fin. Jag kämpade för att hålla mig till dieten och nöja mig med bara sallad. Vi hade druckit några glas vin och jag lovade mig själv att bara äta hälften av den. Bara tillräckligt för att få tjejerna att sluta tjata på mig. Tillräckligt för att inte förstöra Bäckis kväll. De tjatade alltid på mig när jag inte åt. Men tanken gnagde i mig. Att det inte var en slump att det var den smalaste av oss fem som först blev befordrad. Vi hade alla tagit examen för över ett år sedan- och mötet med den verkliga världen hade varit som ett slag i ansiktet. Ingen av oss var nöjd med sitt jobb. Utom Becky då. Jag var jämt så hungrig att det gjorde ont- och jag hatade mig själv för att jag stressade upp mig. När servitören rev ost över min sallad han jag inte säga åt honom att sluta. Jag ville slänga bort salladen. Eller låta bli den. Men jag var så hungrig. Och så efter två tuggor. Frustrerad inom bords men med ett glatt leende så att tjejerna inte skulle misstänka något. Hittade jag ett långt svart hårstrå. Det var virat runt ett salladsblad. Jag blev så äcklad. Jag hade nästan råkat äta det. Jag klagade och vi släppte notan. Kina lät bli och chata på mig för att jag inte åt och jag hade blivit så äcklad att jag helt tappat aptiten. Dagen därpå var jag fortfarande inte hungrig, inte heller stressad längre. Det var fantastiskt. Det var som att jag hade hittat ett knep för fantastisk självkontroll. Men dagen därpå åt jag lunch med Andrea och knepet fungerade inte lika bra längre. Jag började känna mig hungrig på gränsen till ett sammanbrott igen. Uppgivet beställde jag en stor sallad. Andrea Logo sa något om att jag kunde prata med honom om jag ville. Jag slog av dem att hon var med på det hela på något sätt. Som jag minns det låg lite elakt. honfullt på något sätt. Som om hon visste. Jag hittade en fingernagel i salladen. En röd nagel. De är vidriga. Det är så mycket basiller under naglarna. Det borde jag om någon veta. Ännu en gratis måltid helt enkelt- än en gång tappade jag dockapsiten. Chocken och äcklet hade gjort sitt igen. Dels kände jag mig ny och lättad och uppmuntrad. Jag hade nästan inte ätit en hel måltid på två veckor- och det här med att bli äcklad hjälpte mig verkligen att tappa vikt. Men jag vet ju att man måste äta till slut. Jag är inte galen. Någon dag senare var jag på lunch med Becky- och då beställde jag en kycklingsallad. Hon babblade om sitt nya jobb, om hur hennes chef stötte på henne- och jag hatade henne så mycket. Utåt lät jag det naturligtvis inte märkas. Jag låg och skrattade. Men fokuserade mest på min sallad. Det kändes underbart att till slut få äta. Tills jag kände något hårt och kallt mellan tänderna. Jag spottade ut det i handen. Jag minns exakt vad Becky sa. Åh, herregud. Är det där en tå? Jag kommer ihåg hur jag stirrade på den i handflatan. Den var svampig och röd. Som att han hade blivit lätt kokt, men det stack ut något som inte kunde vara annat än en benpipa. Lunchstället fick stänga efter det där, men man fick aldrig reda på var tån hade kommit ifrån. Ingen av de anställda saknade någon. Becky njöt av uppmärksamheten. Hon fick till och med vara med i en lokal tv-sändning, trots att det var jag som hade fått ton i maten. Det här är en skandal. Människor kan bli allvarligt sjuka om de äter sånt här, sa hon med ett allvarligt ansiktsuttryck till reporten. Jag började fundera på om hon hade haft någonting med ton att göra. Hur som helst hade chocken för jagat allt vad hette och den satt i under resten av dagen. Men det höll inte i sig länge. Snart blev jag hungrig igen. Varje gång jag hade försökt äta när någon av tjejerna var med- hade något vidrigt legat i maten. Jag gick ensam till en galleria där det fanns godisautomater. Jag kände så starkt förakt inför mig själv- när jag stod där och stirrade på godiset och kände mig svag- men jag måste äta- Choklad skulle ställa allt till rätta. Jag tog en stor tugga och svimmade nästan. Så gott, underbart. Först efter två tuggor upptäckte jag att någonting stack ut mellan godispappret och chokladen. Jag tog ut chokladbiten, tittade in i förpackningen och spydde. Där inne låg en skiva skinn. Jag såg porerna. Hur hade Becky lyckats? Hur hade hon kunnat veta? Jag var fullständigt skräckslagen- Även om jag någonstans längst bak i huvudet också var tillfredsställd över att ha kräkt upp chokladen. Men den här gången hjälpte inte äcklet. Jag var hungrig. Jag beställde en pizzaslice på gallerians mattorg. När den serverades hade den en stor bubbla i osten i mitten. Jag rev upp den med gaffen och såg någonting inuti som liknade en tillagad hornhinna. Förbannade jävla Becky, vad var hon? Hon förföljde mig helt uppenbart. Var alla tjejerna med på det? Jag satte mig i bilen och körde iväg. Vid skymningen befann jag mig vid gränsen till nästa stat. Jag körde in på en restaurang jag aldrig hade hört talas om- och beställde lätt att en hamburgare från den försynte gamle mannen som stod i kassan. Hit kunde Becky omöjligen ha hittat. Hamburgaren, när den kom, den var så fin. Den låg på en vanlig vit tallrik men såg ut som det godaste någon någonsin tillagat. Jag kände i ett ögonblick hatet över att jag misslyckats med min diet- men å andra sidan vill jag inte kollapsa. Man måste få äta. Jag skulle precis ta en tugga när jag stannade upp. Jag tog av brödet. Allt så gott som vanligt tills jag lyfte tomatskivan. Under, mitt i ketchupen, låg en grå klump. Jag lyfte upp den och stirrade på den tills jag till slut förstod. Det var en bit järnsubstans. Jag hade kräkts igen om det funnits någonting i magen och kräkas upp. Jag körde iväg därifrån så fort jag kunde- jag körde en hit, en dit. Jag hade ingen aning om hur Becky och tjejerna lyckats förfölja mig- eller förutse vad jag skulle äta- men jag var tvungen att komma undan dem. Godis från bensinmacken? Nej. Kycklingnuggets från en drive-thru? Nej. Jag förstod inte hur de lyckades. Jag bad en kille på Subway att han skulle göra mig en macka- och följde processen från början till slut- för att vara säker på att den inte innehöll någonting. När jag fick den i handen och öppnade den skrek jag högt- jag minns fortfarande hur chockad och förvirrad den såg ut. Jag somnade till slut av ren utmattning. Och när jag vaknade på morgonen kände jag en märklig lugn uppgivenhet. Tre veckor utan mat. Fyra. Hur länge skulle jag klara av det? Sen fick jag en så konstig idé. Det kanske fanns en plats där jag äntligen kunde få en portion mat utan ovälkomna ingredienser. Den skulle Kina inte kunna komma åt. Jag hittade den. Jag överlistade dem. Det var den godaste salladen jag någonsin hade ätit- och jag åt den som ett djur- driven halvt till vansinne av hunger. Visst, jag var lite ovan. Det var svårt att få till svingen. Men jag drog till honom i huvudet med ett rör- och till slut öppnade sig skallen- och nu skulle jag sett mitt ansiktsuttryck- när en kycklingssallad föll ut. Underbar grönsallad. Krispig och fräsch. Perfekt tillagad kyckling- och en dressing bättre än någon annan jag prövat- jag var så nöjd över att jag listat ut det. Det var logiskt. Om jag hittade en massa människor i min mat så skulle jag hitta min mat i människor. Hon måste såndmatas. Vanlig mat äcklar och skrämmer henne. Hela historien får mig att undra över hur man kan lyckas bli så förvriden eller kanske över hur vi lyckas förvrida människor så till en grad. Att man kan få den här relationen till mat- det finns knäppare människor här, men hon fascinerar mig för hon lyckas komma åt människorna omkring henne mer än andra. Tydligen hade hon fått någon att smuggla in kroppsdelar till henne. Vi lyckades aldrig få reda på vem det var, men någon måste ha gjort det. Hur skulle de annars ha hamnat där? Mm. Ni har hört ätstörningen, den första delen av anstaltsserien läst av Ludvig Josefsson och Alice Sjöberg Brise.